פרק ב' ולנעמי מודע לאישה, איש גיבור חיל, ממשפחת אלימלך, ושמו בועז. ותאמר רות המואביה אל נעמי. אל חנה השדה, ואלקותיו השיבולים, אחר אשר אמצא חן בעיניו. ותאמר לה, לכי ביתי. ותלך ותבוא, ותלקט בשדה, אחרי הקוצרים.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 הוגד, הוגד לי, כל אשר עשית את חמותך, אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך, וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. ישלם אדוני פועלך, ותהי משכורתך שלמה, מעם אדוני אלוהי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. ותאמר, אמצע חן, בעיניך, אדוני, כי נחמתני, וכי דיברת על לב שפחתך, ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותיך. ויאמר לה בועז לעת האוכל, גושי הלום, ואכלת מן הלחם, וטבלת פיתך בחומץ. ותשב מצד הקוצרים, ויצבות לה קלי, ותאכל, ותשבה, ותותר. ותקום ללקט. ויצב בועז את נעריו לאמור, גם בין העומרים תלקט ולא תחלימוה. וגם שולו תשולו לה מן הצוותים, ועזבתם וליקטה ולא תגערו בה. ותלקט בשדה עד הערב, ותחבוט את אשר ליקטה, ויהי כאיפה שעורים. ותישא ותבוא העיר, ותרחמותה את אשר ליקטה, ותוצא. ותיתן לה את אשר הותירה משובעה. ותאמר לה חמותה, איפה ליקטת היום, ואנה עשית? יהי מכירך ברוך. ותגד לחמותה את אשר עשית עמו, ותאמר, שם האיש אשר עשיתי עמו היום, בועז. ותאמר נעמי לכלתה, ברוך הוא לאדוני, אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. פתאומר לך, נעמי, קרוב לנו האיש, מגואלנו הוא. פתאומר רות המואביה, גם כי אמר אלי, אם הנערים אשר לי תדבקין, עד אם כילו את כל הקציר אשר לי. פתאומר נעמי אל רות כלתה, טוב ביתי, כי תצאי עם נערותיו, ולא יפגעו בך בשדה אחר. ותדבק בנערות בועז ללקט.